ואם זכרתי ונבהלתי ואחז בשרי פלצות, מדוע רשעים יחיו עתקו גם גב רוחי? זרעם נחול לפניהם עמם וצאצאיהם לעיניהם. בתיהם שלום מפחד ולא שבט אלוה עליהם. שורו עיבר ולא יגעיל תפלט פרתו ולא תשקל, ישלחו חצון עביליהם, וילדיהם ירקדון, יישאו כטוף וכנור, וישמחו לכל עוגב, ייחלו בת טוב ימיהם, וברגע שאול יחטו, ויאמרו לאל סור ממנו, ודעת דרכיך לא חפצנו. מה שדי כי נעבדנו, ומה נועיל כי נפגע בו? אלו וידם תובם, עצת רשעים רע עקה מני. כמה נר רשעים ידעך, ויבוא עלי מועדם, חבלים יחלק באפו, יהיו כתבן לפני רוח, וכמוץ גנבת תוסופה. אלוה יצפון לבניו עונו, ישלם אליו וידע, יראו עיניו כדו, ומחמת שדי ישתה. כי מה חפצו בביתו אחריו, ומספר חודשיו חוצצו. הלאל ילמד דעת, והוא רמים ישקוט, זה ימות בעצם תומו, כולו של ענן ושלב. עתיניו מלאו חלב, ומוח עצמותיו ישוקה, וזה ימות בנפש מרה, ולא אכל בת טובה. יחד על עפר ישכבו, ורימה תכסה עליהם. הן ידעתי מחשבותיכם, ומזימות עליי תחמוסו, כי תאמרו, אייבת נדיב, ואהיה אוהל משכנות רשעים, הלא שאלתם עוברי דרך, ואותותם לא תנקרו. כי ליום עד יחה שכרע, ליום עברות יובלו. מי יביד על פניו דרכו? והוא עשה, מי ישלם לו? והוא לקברות יובל, ועל גדיס ישקוד. מה תקעו לו רגבי נחל? ואחריו כל אדם ימשוך ולפניו אין מספר. ואיך תנחמוני העוול ותשובותיכם נשאר מעל.